Sziasztok, ez itt a Clickplay 52. adása. Én Neurotik vagyok, és itt vannak a többiek. Majkő, sziasztok. És Csigel, sziasztok. És ez a, ez a majdnem hetente jelentkező Gamer Podcast. Hát, hogyha nincsenek hírek, meg, meg, meg, meg ilyesmi, akkor... Meg ja. hogyha késnek az emberek, mint például én. Igen, meg azért vannak olyan hírek, amik minket nem nagyon érintenek. Aztán mi de... is szoktunk néha beszélgetni a Nintendo-ról. <gül> <Például. gül> meg a Rust-ról, meg a Dotar-ról. Jó, jó, jó, mindegy, az majd még... Amiből néhány beszél. most is elő fog kerülni. Igen, igen. Mondjuk, a, mondjuk a Last Guardian, ami mondjuk nem annyira Nintendo, <gül> az mostanában jelent meg, és az, az nagy hír, de minket szintén nem érint. Én az néztem hiszen... azt a játékot, és nem értem, hogy miért rajonganak érte emberek. Tehát én elhiszem, hogy az biztos tök jó, meg tényleg nagyon sokáig készült, és várták mind a mesélyest, de tök jó pofának tűnik, meg minden, de én, én nem tudom elképzelni, hogy én ezzel játszak valaha is. Én az irányításáról hallottam, hogy nem túl jó. Hát az ilyen Dark Souls-os, mármint az irányítása. Hát ne ott. Tehát néha nem úgy fordulnak, meg ugranak el dolgok, ahogy kéne, és akkor ott meghasz. Azért Dark Souls-ból ott, ott, ott te irányítottad, ott lehetett érezni. Hát de ott is furcsa. Ott, ott az csak elején. Meghasz. Ott, ott is meghasz, igen, de. Ott legalább valami megöl, és nem csak bezonsz a mélybe. Így van. Aztán csá. Jó, hogyha ezt is kibeszéltük, köszönjük szépen. szépen. Így van, a Last Guardian meg volt, és fel sem volt írva, hogyha plusz egy téma. De majd felírom mindjárt. Na de akkor Playstation utána átmegyünk Xbox-ra, ahogy nézem. É, igen, ez most fel is van írva. Majd Így a van. Last Guardian-t, ha jól írtam fel, akkor jól írtam, nem akkor Jó, a szerintem igen. igen. De hát ez még múlt, múlt héten lett felírva. Úgyhogy az emlékeim között kotorászni kell, hogy megvan-e még. Ez a Halo 5-nek a Forge verziója, ami ugye PC-re megjelent. Még annól talán mi is beszéltünk róla, hogy ez igazából egy pályaszerkesztő, amin belül ki is lehet próbálni ezt a pályát, szóval lényegében egy, egy PC játszható Halo 5 multi része. Vannak hát egy darabja. Igen, igen. És nemrég került bele Server <tos> Browser, amin itt tök meglepődtem, hogy hát ez eddig nem volt. És hát ez eddig nem volt. <tos> Úgy lehetett vele játszani tehát lehetett vele multizni, de én néztem róla a Youtube videót, hogy ezt úgy lehetett megoldani, ha te valakit találtál azon az Xbox appon keresztül, tehát felvettél valakit az Xbox rendszerén, aki szintén PC-n akar ezzel a csodával játszani, és úgy tudta rácsatlakozni az appon keresztül. Ő így elindított egy szervert, és te újra rácsatlakoztál. Te nem volt semmi server browser az elején. Szóval nem tolták nagyon túl, a Microsoft-ték ezt a játékot PC-re. Most viszont már van, úgyhogy gondoltam, akkor megnézem már, hogy, hogy működik a dolog. És hát tényleg egy Halo 5 PC-re. Múlt is. Az irányítással vannak gondok, tehát ez, ez ilyen örök rejté nekem, hogy hogy nem tudják megoldani a mai napig, hogy normális egérérzékenység, meg egérgyorsítás kikapcsolása, meg ilyesmik meg legyenek egy PC-s játéknál. Ez ez megoldhatatlan probléma még mindig mindenkinek szóval kellett az állítatni, hogy ilyen játszható legyen de aztán el lehetett vele szórakozni és ami tök jó, hogy ugye ingyenes de hát mondjuk ezért nem is csoda, hogy nem kérnek pénzt Előszintén hát akarunk lenni bár nem tudom hogy a jövőben hogy lesz ez mert ugye ez egy pályaszerkesztő de most már elég jó, el lehet ingyen szerintem teljesen jó kipróbálható ha az irányítást rendesen megcsinálják talán még érdemes is lesz vele játszani. Hát akkor ez kicsit olyan, olyasmi lehet, mint az az első forza, ami kijött PC-re, az az Apex, hogy az is ingyenes, így kipróbálod, mm -hmm. és benne sok tartalom, de arra jó, hogy elhülyéskedj vele egy Igen. kicsit. Hogy a teljes Halo 5 ki fog PC-re, azt nem tudom, szerintem arra még nincsenek hírek, nem? Hát de most nagyon erre hajlik a Microsoft, hogy mindent kiadnak. Igen. Én egy Fable 2-nek örülnék. Az korábban csak Xbox-ra meg. Aha, és, és az, az, az nem lenne rossz, szerintem. Én azt az egyen játszottam sokat. Azt az tetszett. is jó volt. az is jó volt. Annak valami nézék kiadása kijött PC-re, Az egynek van? A, igen, feljavított is, meg a sima is, igen. Olyan jó kis gyerekmese, szerűség. Aztán a végére bedurbulnak a dolgok. Abban nekem azt tetszett, hogy tényleg úgy volt a karakter fejlődésed, hogy olyan dolgokat csináltál, hogy rossz dolgok, akkor ilyen gonoszabb karaktered lett, tehát így ki is nőtt a szarva meg ilyen csillámokat, uh -huh. hányt a szeme megint, ilyen karcolások voltak rajta. Ha meg jó dolgokat, akkor kaptak egy kis glóriát, egy idő utána fejed felé, tehát ilyen, ilyen tök érdekesen volt megoldva ez. Tehát nem úgy volt, hogy akkor, hogy mit tudom én, atomot dobsz a gyerekkórházra, és a megmented a gyerekkórházat közül kellett választani, hanem mindig voltak ilyen kis feladatok ahol árnyaltan lehetett megoldani dolgokat. Ne, jó, az, az jó volt. Az még egy olyan játék volt, ami, ami Peter Molinónak egy, egy jobb, jobban sikerült darab és ott még annyira nem ment el a gyógyszer. Nálam. Mondjuk itt a legjobb, amiben nekem szerintem a legjobb, ami ilyen volt, hogy árnyaltan jó, rossz, black and white. 1-2. Igen. Igen az is, az is, az is, egész volt. De nekem az annyira nem jött be az elték. Mi az rohadt jó volt. Én imádnám most is, a lenne Lát, ilyen. el ne, voltam vele egy kicsit, de úgy, úgy megmondtam, hogy ott az embereket. Ez ilyen virtuális tamagocsi. Még azóta sem csináltak olyan típusú játékot, ami annyira jó lett volna szerintem. Nem, tudom, hogy nincs is más, ami ugyanez a kategória. Adjön egy remastered, aztán felmérik a, a terepet, hogy van-e rá igény, ha van, akkor meg kiadják az újat, aztán kész. Bár mondjuk ez nem feltétlenül rossz, hogyha jól csinálják, mert például annak idén mondjuk a balduzgétel is ez volt hogy kiadták feljavítva, látták, hogy ez működik meg tényleg, hogy most veszi a nép megint, úgyhogy most elkezdték fejleszteni a harmadik részt. Úgyhogy még a végén kapunk valami újat is Blackenlightból. Jöhetné így egy Half-Life 2 remastered, aztán meglátnánk, hogy hú, hát ez még mindig fogja, és akkor jönne egy harmadik rész végre. Nem lenne rossz. Vagy mondjuk egy epizód három végre, ami, ami lezárja az egészet, vagy, valamit, vagy valamit csinál. Hát valvégtól ez szerintem nem mostanában fog jönni. Hát az biztos. Ülnek a sok zsozson. Viszont ami jött rég, az a Doomhoz egy olyan update, hogy így, így pislogtam, hogy a, azt a 10valahány gigát tényleg szedni. De jó. De jó sok mindent kapott. Hát kapott, meg ugye lekerült róla a Denuvo. Hát de arról nem, a nem kellett. Vagy, a, vagy azért is letöltött, mert, mert le, lekerült. Tehát, hogy... Hát, az az lehet logikus, hogy akkor visszatölti, tudod a denuvot. Ja, ja, igen. Nem, tehát szerintem a gondolom, akkor teljesen le kell cserélni nagyjából az összes fájlt. Ja, az mondjuk a lehet. A végelem kiszedése miatt. Úgyhogy, áh, mondjuk nekem még a multival még mindig vannak problémáim, nekem az annyira nem jön be. Meg ugye az, hogy, hogy elindítod a játékot, utána rákattintasz a multira. A játék első nem, miért rákattintottál erre a gombra, tölt egy csomót, majd amikor erre rákattintottál, kilép és megint tört egy csomót, hogy bejön ugyanaz a menü, ahol ott van ugyanaz a három menüpont. Szóval az ilyen kiakasztó, hogy ezt így üldöttek meg. Mondjuk ez csak egy fokkal rosszabb, mint a kodoknál, ahol a mai Na, napig nem értem, hogy miért szabadon. van multi különvéve, meg a zombi. Meg a háromnál már nem, nem volt, vagy a Black Ops 3-nál. Ott de, nem volt különvéve, ott egyben volt. De most megint külön van szerintem. Igen? Nem tudom. Régen azt láttam, hogy van külön, valaki belépett a kod multiba, meg most valaki belépett van. a kod singlebe. Na, elég sokáig külön volt, Igen, a Black igen, igen. is simán úgy volt. Nem, ott még, a Black 2-nél volt, úgy nézem. A 3 is úgy volt, nem? A már csak egy, egy van, amit el lehet indítani. De ennek mi értelme amúgy? Tehát, hogy ennek... Hát mondjuk azt, ha nem akarsz, tehát egyszer végigjátszad a singlet, utána annak a tartalmát akár letörölöd, utána tudsz multizni, mert az külön van De... lehetődve. De de nem kell, nem, kell, hogy, e nem e kell, hogy ott e álljon több giga a gépeden, fölöslegesen, mert nyilván single player nem fogsz annyit játszani, mint multizni. Tehát e ennyi gyakorlati haszna a user szempontjából. De szerintem ez akkor is felesleges túlbonyolítás. És mondjuk kíváncsi lennék, hogy a Steam-en belül egybekezelie úgy, hogy például mondjuk én eltüntettem a könyvtáramból a single, de úgy, hogy, hogy ennyi letörlöm, akkor mm -hmm. ott marad-e a multi? Mondjuk a Doom-nál ez nem kezel így külön. Tehát ugyanazt is indítja el, ugyanazt a... Akkor annak szinten. viszont semmi értelme. Lehet, Persze, hogy azért, mert AMD-d van amúgy. Nem, nem, nem, nem. Nem, nem, állítólag Nvidia drivereknél ez nem probléma. Nem, de, de ott is, ott is, ott is ugyanígy probléma. Akkor igen, érkeznek tovább a DLC-k a Doom-hoz, ami igen, töké, ugye, fizetős DLC-k vannak hozzá, igen, nagyon jó. De ez az utolsó, nem? Én azt azt nem tudom. Én, én annyit követek a fizetős DLC-n, hogy az nekem nem kell. Úgyhogy... Bár mondjuk ezek a DLC-k a multihoz mennek, hogyha hmm. meg annyira neked nem színpja a multi, akkor most a singlet <gül> azt nem változtatja <gül> semmilyen. Amúgy játszogattam egy kicsit, úgyhogy már majd nem <gül> De ez is olyan, mint minden multi kb, amilyen shooter, hogy így belépsz, és amíg nem szokod meg kb a, a játék stílust, vagy nem tudom, meg a fegyvereket, addig, addig szívsz, mint a torkosborz. Mert hogy itt is a multival viszonylag kevesen játszanak, és azok ilyen kicsit ilyen arcok. Tehát hát ez, ez, valaki el, ez Valaki elkezd multizni, akkor bele kell egy kicsit szokni, aztán utána Nekem igazából, a legnagyobb problémám ezzel a démonos dologgal van. Ugye a, a Titanfall 2-ben tök jó megcsinálták azt, hogy attól, hogy valaki titánban ül, még nem biztos, hogy lemészáról mindenkit a pályán. büntetlenül, mert úgy volt, a, úgy van a pálya is kiépítve, hogy el lehet bújni ilyen kis, kis sikátorokba menni, meg házak, meg minden. Na most a, a dumbo ugyanez van, csak enélkül. Mert meg van csinálva egy normál kocserű pálya, ahol mit, van egy folyosó, az egyik végén te vagy, a másik végén meg egy démon, aki felrobbantja a fél pályát. Vajon ki nyer? Lehet fogadni. Hát, jó, de a démonos izétszúz az nem tart olyan sokáig, nem? Hát azért... Tehát mondjuk egy hát, titánnal hát elég... jobban el tudsz vegetálni. Már mondjuk igaz, a titán szamarra vagy... is lekapják. Ha ügyes vagy, akkor a titánnal elég sokáig el lehet húzni. Meg ugye az is különbség, hogy ugye így még egy valaki lesz démon, úgyhogy a többi Aha. karakternek nehezebb lesz edni. Most, hogyha a Titanfall egyszerre ilyen. csak egy titán lehetne, akkor úgy lehet, hogy nehezebb lenne megoldani. Hát az biztos, de minden esetre ez a balans kérdés nekem annyira. Hát mindegy, a single annyira nem. Ilyen, nem majd, majd talán Majd talán egyszer. Egyszer. Bár így, hogy viszont a keveset játszok, akkor nem biztos, hogy sikerülni fog. <gül> rózsaszín terepmintás katonák között ugrál. Igen, igen, igen, gyönyörűségek közt. <gül> nem lesz a sokadik rózsaszín. Igen, igen. Add, igen. add be a lelkedés, és végre. Ja, még e a végén akkor... a tauntok, ugye? A mindenféle táncos taunt az van, és akkor lehet adani mindenféle pózokba. Az kell. Nekem mizétaunt kellene adómba, az a páinepős marhaság. Ha, lehet, köpte? hogy már az is benne van. De komolyan, ezek olyan villámsebességgel kerülnek bele játékokba, hogy itt csak nézek. Hát szörnyű. Csodál, hogy mikrotranzakció nincs. Ja, ott, ott a DLC. Az izébe van amúgy, most ezt láttam, de nem írtam föl, mert gondoltam mi a francnak, mert úgyis mindenki tudta, hogy ez lesz a kód 4 remasterbe most került be. Ja, mikrotranszakció. Uuu, uh, what a surprise. Teh megveszed é, a drágább csomagot, ami de csak a drágább csomaghoz adják, és akkor még azért egy kis mikrotranzakció is legyen benne. Így van. Ja, de a csak mindorító. ilyen gondolom, tehát, hogy elemnéztem, hogy mik. Még hát úgy, másik fegyvereket. Azt hiszem, szerintem fegyverek is van, de azt hiszem in pénzből is tudsz nyitni, meg hát ha. ugye meg is tudod egy kicsit támogatni ezeket. Amikor, amikor in pénzből tudsz valamit nyitni, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. Farbalunk sokat, de legalább. Hát de azért meggálsz. akkor is gálsz, hogy egy idézőjeles egy 80 eurós játékhoz. Hát igen. vagyok, az... mert benne van az új kod is. Hát de a jó, az, azt ne számít, mert az egy fos. Ja, hát ha valaki beledobálta a pénzt, akkor dobálja tovább. Ennyi. Így van. Na jó, van. Ú, én is jövök egy hírrel, most látom. Ezt, ezt ma írtam föl. Ma derült ki, hogy, hogy a én, én imádom a Test Drive Unlimited sorozatot, meg a régebbi Test okat is, és az a baj, hogy mostanában az Atari az kicsit vegetált a kiadó, és nem nagyon foglalkozott semmivel. Még azt se tudom, hogy vannak -e egyáltalán fixen, és hogy fejlesztenek-e valamit, mert az utóbbi időben nagyon eltűntek. És a Test Drive jogok ugyanez az Atari nál voltak, az előző játékokat ők, ők is adták ki, és most megvették tőlük, egészen pontosan a Big Ben interactive került, akik, hát... Hát annyira jó játékokat mostanában nem, ilyen közepesen szardolgokhoz nyúlnak általában. Sose hallottam róla, mi csináltak ők? Hát egy-két VRC játék, meg a Sherlock Holmes legutóbbi része, meg a volt régen a klasszikus Outcast, annak lesz egy feldolgozása, amit, hát amit ők adnak. A, sem a játék. Igen, az, az, az, a, annak a feldolgozását adják ki, és most oda került a test drive. Én megmondom összintén, az új VRC játékok nem rohadt jók, tehát azért a dirt sokkal jobb, és köröket ver rájuk. De, de el lehet velük hülyéskedni, és hogyha most ez az ára annak, hogy jöjjön egy Tense Drive Unlimited 3, akkor, akkor én állok elébe, mert én, én imádom a sorozatot, úgyhogy abból simán tudnék elképzelni egy új részt. Ráadásul most, ha belegondolsz, gondolsz, a Forza horizon így igazán a 3-nak nincs is kihívója, és egyedül talán ez, lenne, ez a sorozat lehetne az, ami, ami hasonló műfajban indul. Nem a Need for Speed, meg az ilyenek, hanem, hanem tényleg a Tense Drive. Én ezeket szeretem, úgyhogy Na, ah, mondjuk a új játékok, azok jók voltak, az egy és kettő is. Autó, utó, ó. Nekem még a doszas időkből, azt hiszem, akkor is volt ez rá, nem? Igen, igen, de akkor még ilyen körvesenyes hát, volt. Hát már nagyon sok-sok-sok része, nem? Igen, igen, igen, igen. Hát ugye ez az Unlimited, ez ugye egy is széria beindulása volt, és előtte volt. De az előtte lévők azok meg olyanok voltak, mint a régebben itt for Speed tehát ilyen fix pályán, ilyen. Sprint, meg ilyesmi, és akkor normális autókkal versenye. Most így, így visszaemlékezve az Outcast-ra, az nem volt egy olyan, nagyon rossz játék. Nem, hát ezt sokan minden idők egyik legjobb játékának tartják. Igen, igaz, nem volt ilyen. Egy... Bár jó, mondjuk itt a Big Ben Interactive, mint kiadó van jelen, tehát a fejlesztést az Kia a tudja, hogy kire bízzák, remélem valami értelmes csapatra. Hello Há... Games! Ja! <laughs> uh -huh. Jó, a Joe Danger az jó volt. Én azt a mai napig állítom. És állítólag a NoMaskai a után már nem olyan Már Joe Dangerre hasonlít. Igen, igen, már majdnem jobb, mint a Joe Danger, a pecsek után. kicsit félek, hogy a test drive fejlesztők mire képesek, mert a test drive-ból kivált emberek csinálták a krút is, és az egy szar. Szóval, vagy hát nem szar, de annyira nem jó. Az mennyit játszottatok? Mióta megvan Indy? Múltkor beszéltük, és játszottunk annyit. Annyit, ennyi volt. Én legalábbis. Én nekem még első se indult. Vagy? Ja tényleg, ez nekem még első indult. <gül> nekem elindult, de megmondom őszintén nem maradták ki semmi jóból, úgyhogy. Én azért Noizét a, a kampányt. Az autók irányítása borzalmas, vagy téged nem idegesített? Hogy olyan volt, mint a szappan buborékokkal mennél az uton? Hm, nekem nem tűnt fel. Mint valami nem téglák. Néz végre lenne belepakolva a csomagtartóba, és ilyen olyan nehézkesen kanyarodik, meg olyan, hogy elhúzod jobbra a kormányt, és körülbelül két másodperc, míg felfogja az autó, és elmegy jobbra. főként nem már mi autós játékot tényleg, ezt játszani már valamivel. Az újnit force-billet letárazhatnak, olyan 5 euróra, mint ahol menni szoktuk. <gül> igen, igen, igen. Az az inger küszöb. <gül> az de ott aztán ott, ott, ott ki is írja nekünk az Origin, hogy hogy figyelj, most 5 eurója, hogy ennyiért szoktod megvenni. Ja, igen, úgyhogy gyerünk. És gyerünk. akkor irákat nyitok tényleg köszzi. Múltkor 75%-ra volt leárazva és úgy volt 15 euró, vagy 16. Aha. Mondom, basszus, ez rohatú tartja az árát. Hát elég. Vagy az már annyira nem sok érte, talán. Hát ne, nekem igen. Úgy még azt mondod, hogy nem éri meg annyira? Hát én a Rivest 5 vettem, akkor ezt nem fogom drágába menni. Én a bácsikfronton no. gondolkozok erősen, hogyha így karácsony környékén lesz akciózva, akkor a hangulat. Annak ha, most volt valami nagy akciója. Hangulatért talán megér. annyit, amennyit. Volt? Lehet, nem tudom. Lehet, hogy az még nem meg, meg élet, az én körküszöböcsém. Volt valami akció, gondolom, film kapcsán. Nem ja, én nekem, nekem rémlik valami, de. Valami 10 euró környéke? Na akkor ne utalj, nyitott szemmel járkálja az meg. Nem a... akarok hülyeséget mondani, de amúgy, mintha. Ami is rémlik valami, de szerintem több volt. Többe került. Meg most nem bekerült tudom, a... Nekem ez rémlik. Meg most bekerült az IAX-hez -be is, nem? Igen, igen, igen. Jaj, igen. Jaj, jaj. múltkor valamikor, aha. Úgyhogy ott is lehet csapkodni. Hát legalább lesznek Ennyiből jó az az e amikor egy játékban így kezdenek eltűnögetni az emberek, csak beletolják, és akkor te lesz felhasználó ja. bázis. Meg hát azért nem rossz basszus, ugye? 7 dollár vagy 10 dollár havonta, uh -huh. azt hiszem, valahogy így van, és kipróbálhatsz valami 20-valány játékot. nem lehet, kipróbálhatod hogy játszhatsz is velük. Lehet fölkéne tenni megint a Need for Speed Drivers, mert az is benne van, úgyhogy biztos multiznak vele sokan. Hát szerintem már inkább az újat tolják. Bár az még nincs benne. Ő csak? De az is benne van. Az új is benne van? Aha. Azt a rohadt. most így nézegetem a listát, és... Az a Mirror is benne van. van, azt hiszem az új, Mirror Sage, Az is már benne volt régebb óta. Hát akkor az... lehet jobban megéri előfizetni basszus. Igen. Az innen lehet lemérni, hogy melyik játékuk volt sikeres az ilyenek szerintem. Tehát amelyik ilyen hónapokig nem kerül bele, az hozott pénzt. Amelyik egy-két hónap után bekerül, az meg hát, az bukó. Ja, van benne egy csomó Garden Warfare is. Ezek jó sikerültek. A hát csomó hát hát kettő bár... van belőle. Így van. Meg a, meg benne, bár... van mind a kettő csomó. <gül> <gül> jó, de azok már régebb óta jelentek meg, tehát most, most beletették az... de meg a szól. fel első része. Ja, igen. Majd nem tudom, tehát ez a havi 5 euró nem, nem sok, de, ha megnézed, nincsen játékod. Ha hát az... de figyelj nem vagy arra befizet. köteles évekig kellő fizetni. Még ha megold a játékokat benne, akkor azt mondod, hogy közi, akkor most nem kérem. Aztán megint játszani, és szeretném megint befizetni. De nem. Hát mondjuk meg szerintem az emberek fele úgy van ezzel, hogy is hogy csak egy-két ilyen játékkal játszik, az meg lehet, hogy pont benne van, és akkor most, hogyha egy játékkal játszol, egy hónap alatt vígan kitolod, és akkor csak fizettél érte töredéket. Utána hiába ugye a múltus játékokban abba dobálhatod az időt. Igen. Úgyhogy... Na, kíváncsi ezt a Battlefield 1, mikor kerül bele. Vagy a Titanfall 2. Igen. Pedig az egy jó játék lett, nem tudom, ez kicsit sajnál, minden nagyon rossz időpontban jelent meg tényleg. Ez hát hát az, a az kiadó, egy nagy problémája. A kiadó -e ki. Meg ahhoz képest, tehát visszakéne hasonlítani a Battlefield 1-et, ami iszonyat nagy hype-ot kapott, meg a Titanfall 2-t. A Titanfall 2 szóval jobb lett. A BF1-nek a grafikája egyedül, ami odaver nagyon, meg a hát hangulat. Ez válva, tehát a, tehát ez, a, ez a kettő, ez, ez, ez nagyon. A Titanfall 2-ben meg most végre volt tartalom, a sztori is jobb volt szerintem, mint a BF1-ben. nem kapott akkor a felhajtást az volt a baj. Ja. Pedig azért, azért ott szok. is dolgozott a hype gépezet. Igen. Ja, most volt ingyen hétvége is. egy -e csapatni. Nem, abból is volt most a közelmúltban. Ezt most ezek az ingyen hétvég, az ember már itt tudja követni. Itt a Division is éppen most volt. van ja, hát azzal se játszik meg, ugye se. De, hogy. Ne. Ó, de, ja, hogy itt, de. Ja, csak, csak, csak a csalók. <há> nem, de tényleg nagyon sokat. Tehát, amikor bemész egy ilyen helyre, ahol így fel lehet venni a külletéseket, és ott ugye rohangálnak player Ott az elég sok nagy számú, tehát egy nagy szintű pléért lehet látni, szóval elég sokan így visszatértek most a... Nem is tudom, melyik update volt, az 1.4-es talán, vagy 1.6-os? Már hát egy 1.6-os az még csak most jön. Volt szóval egy update, nem visszatértek egész sokan a játékhoz, mert tök sok újdonságot hozott be. Hát így értek, új DLC, a DLC-k is. Ugye ezt a túlélősöt beszéltük így, hogy ez olyan, mint egy külön játék kb. És így most beszélgettünk a revive erről a Calling című játékról, hogy azt tömi megvette valami Bundle-be, a Humble bundle -be benne volt. Az, is az, az a, a túlélős tehát a... cucc. Hogy, hogy az is mennyire fel volt kap, amikor megjelent, csomó streamer rákattam Aztán igazából az a játék is nem igazán van rendesen összerakott. Tehát maga mint FPS játék sem működik még normálisan, nemhogy egy olyan FPS, ami speciálisan a túlélésre megy rá. Tehát szar benne a milikombat, meg szar benne a lövöldözés, ami egy FPS-nél elég gáz. Tehát ami <sítható> csak ez van konkrét minden, ami egy FPS-nél számít. <sítható> <sítható> igen, igen. De így látszik is a videókon, nem tudom miért vannak annyira odaértelem sokan. Maga a koncepció az tök jó lenne, ha működne. De ez a koncepció is egy tucat már. De van ez a h 1 és ez is így megnézed olyan, mintha egy pugos félkész játék lenne. Hát mert az. Mégis nyomják, mint az állat. De most nézd meg ott az a h 1 a Daisy, meg az ilyenek, és akkor ott van mellette a Kaling, ami ugyanez csak batleroyál és, és de most... Tehát egyre másra jönnek ki ezek a játékok, és komolyan mondom, én nekem a Hiningenem van tőle. És akkor ott, ott akartam, arra akartam kiukadni, hogy ezzel meg ott van a Division, ami egy olyan játék, amilyen, viszont annak az alapja, maga a lövöldözés, ezzel a fedezékrendszerel, az működik. És így abba beletenni egy ilyen koncepciót, az, az nem rossz. Tehát ha mit tűn, például a, a Battlefield egy, egyhez is kijönne egy ilyen map, vagy valami hasonló játékmód, azt úgy megnézné, mert ott mondjuk a lövöldözés, az, hát fogjuk rá, hogy működik, jó, néha netcode, meg ilyenek azok, nem a legjobbak, de de ugye érdekes lenne megnézni olyan játékba az ilyen játék stílust, ami, már, ami már jó. Tehát a maga a lövöldözés meg a harc az jó benne. Ó, a csébe. A Ja igen. kraftolod a gránátot, égen, hogy a bombát égen, tudod. Égen. Így össze kéne szedni a bombához az ajánpanyagokat. Ez proje lenne. Mondjuk é. lehet, hogy már valaki csinál Steam műhelybe ilyet, csak ugye hivatalosan az még nem jelent meg. Hát nem hiszem, azt szerintem nem egy sima szerkesztői cucc, hogy ilyeneket meglessem benne. Hogy ez ennyire, ennyire jól módolható? Aha, igen, hát kooperatív missziók is vannak, meg ilyenek, ilyen történeteket mesélnek el egy-egy pályán, és akkor négyen lehet maximum, és botok ellen, meg ilyenek, tehát így, így meg lehet csinálni egy-két dolgot. Jó, a kraftolási rendszert azt nem hiszem, hogy működne, de lehet, hogy valami alternatív dolgokat kitalálnának. azt mondjam, rá, is, rá is térhetünk igazából a következő témára. Mert Igen, pont, most... Rá, az... Ezek így pont, pont be, belevágott, hogy ugye vannak ezek a custom game a Dota 2-ben is. Most kijött a csuda jó 70 es vagy 7.20. as verziója hát 7. a Dota 2-nek. És hát sokan panaszkodnak rá, hogy nagyon nem jó, és volt, aki arra panaszkodott, hogy a, ugye a Dota 2-ben is nagyon sok custom game van, amiknek a nagy része most nem működik ezzel a patch ami de igazánom, ez csak egy Igen, igen. Tehát ilyet láttam, hogy ilyen nagy bosszokat megöltek egyetlen varázsattal. mert az így bebukzott az egyik ősnek az egyik varázsata, és azzal irákat azért és ilyen meghalott a bossz, és elejtette, bika cuccokat mehetünk tovább. Az új elég vicces. Amikor ilyen custom game nem nagyon toltam Dota kettőben. ha engem nem érint. Á, én egy párat toltam, de... De az tény, hogy ott a patchok -ok azért eléggé bekavarják a dolgokat mindig. Nem, nem is csoda. És azért ez, ez a perc ez most a 7.0, úgyhogy itt azért voltak változások. És most amúgy még. még mielőtt itt, itt belelendültök, mert e, mert ehhez annyira nem fogok hozzászólni, de erről még én is Dehogy beszélni nem? akartam. Ja igen, jó van. Akkor majd néha benyögöm, hogy hát ez egy szar. Yeah. Nem de hogy állítólag most már mindenki azt beszéli, hogy ez az új frissítés, ez már akár a Dota 3-nak is nevezhető, mert olyan dolgok vannak. Igen, én is láttam, hogy meg volt csinált hogy Dota 1, Dota 2, Dota 2.7, ugye 2.7, ha úgy vesszük és akkor úgy a Half-Life 2. Nem, ért, nem értem az összefüggést ezek között. Igen, hát elég sok minden változott. Jó lett a játék nagyon sokan szidják, nekem nincs olyan problémám, tehát az a Dota, ami eddig jó volt, az, az most is úgy, úgy benne van a játékban. Hát olyan dolgokat változtattak meg például drasztikusan, mint például a had. azért... Nagyon. De annál mondjuk az a vicces, hogy ugye a Dota 2-ben, ugye ott az a mikrotranszakció, és mindenféle ilyen, ilyen cicomákat lehet venni, ami vonatkozik a hadra is. Tehát, hogy... Nekem olyan... is ez volt az első gondolatom amúgy, hogy azokkal mi lesz. Hát, igen. <gül> hát azokkal az lett, hogy... Hát körülbelül kép képzeljétek el azt, amikor a, a, a, a, mit, tőle, a technika órán valamit szépet rajzolgattok, és akkor az Zobvo azt mondja, hogy akkor most azt vágzassuk szét ollóval. És kb. így néz ki az új hadatot a kettőbe, ha ráraksz egy skint, ami régen volt. Tehát így minden elvon csúszva rajta, látszik, hogy a textúr az nem épp oda passzol, ahova most beletéve, de tudod őket használni. Ez szerintem biztos kiavítják később, valami hát, patchben. Az vagy... hát nem nem tudom, hogy hogy oldják. Hát akkor rajtuk röhög mindenki akkor. Nem tudom, hogy hogy oldják. Meg azért látszik, hogy, hogy már most is próbálkoztak el, hogy úgy nézzen ki, mintha, de nem. És amúgy ez az új, hát ez jobban néz ki, mint a régi, vagy jobban átlátik. Nekem agyja. Több, több, több, több helyet ad a térnek Tehát kevesebb helyet foglal a magyarul. Ez mondjuk jó, szerintem. Meg egy kicsit átlettek alakítva benne dolgok, és... És jöttek be olyan do új dolgok, amik így a hádon megjelnek, mint például a... Tehát lett egy hátizsákja minden, minden hősnek, ami azt jelenti, hogy hat item volt eddig, amit magadnál tudtál tartani. Most ez a hat item ugyanúgy ott van, viszont van mellette három hely, ahol be tudsz tenni itemeket, amik nálad vannak, de nem aktívak, tehát nem tudod őket használni. Tehát lényegében olyan, mint otthon lenne a boltban, csak bármikor be tudod tenni magadnak. És valamennyi kis cooldown után használni. Igen, akkor ez igen. kicsit olyan, mint hogyha mondjuk lódautot vál, változtatná, nem? Hát Tehát, nem adott teljesen, helyzetben. Nem teljesen, de majdnem. Hát adott helyzetben azért nem jó, mert hogy egy kis kuldán van, mire a hátizsákból és ja, ezt ezt de, de hogyha mondjuk most tudod, hogy mondjuk genkelni, ne, bocs, hogyha rosszul mondom, vagy ilyesmi, mert fingom nincs, de hogyha mondjuk most genkelni akarsz, vagy erdőzni, vagy ilyesmi, akkor más teszel be, és akkor így idézőjel semmit, hogy a lódautot autót Erre mondjuk én is gondoltam, hogy lehet, lehet lesznek majd ilyen felhasználási. Felhasználása ennek, de szerintem inkább arra nagyon jó, hogy amikor össze akarsz rakni egy itemet, és már nem fél el nálad valami cucc, de nem akarod össze-vissza rohangálni a pályán, akkor beteszed ebbe a hátizsákba, és amikor megvetted azt az itemet, amivel összeúrik az egész egy cucc, akkor a hátizsákból is kiveszi, és akkor az így működik. Igen, ez, ez, a felhasználás, ez a felhasználás a legjobb ebbe a, a dologban. Hát meg a másik, a meg amikor ugye már hatszlotos vagy, és kellene egy teleporteket, mert te mész az alsó lénen közben meg támadnak a felsőn. Mondjuk azt se tudod használni, amikor bent hát van. jó, de most áthúzod. Hát ki tudod cserélgetni. Áthúzod, de. és akkor mit egy két-három másodperc után tudsz teleportálni. Még mindig jobb, mintha hát is rácok nincs nálam TP. Mondjuk én még azt is meg tudnám érteni, hogyha annak a teleportnak adnál egy különszlotot. Bár akkor már lassan olyan lenne, mint a lolba van, hogy külön gombomit megnyomsz. Én, én nem meg... beszélgettem a múltkor, aztán ő azt mondta, hogy nála nagyon-nagyon loli irányba indult el a Dota. Hát szerintem annyira azért nem. Hát nem, nem biztos, hogy baj, hogyha még, még, még volt változás, tehát összénk akkor erről is, hogy bekerült a játékba egy ilyen talent fa, ami lényegében azt jelenti, hogy fejlődsz a hősöddel, és ugye úlokod a skilleket. Na most volt olyan, amikor a skilleket már kiunlokkoltad, akkor nem tudtál másra tenni, meg játék közben is választattál úgy, hogy te statra teszel. Tehát azt hiszem, az minden stathoz egyet hozzá? Hogyha statot fejlesztettél, ez hogy működött? Hát, hogy, hogy mennyit adott hozzá, azt nem tudom, de, de igen, te tudtad növelni a igen. statot. Tehát az agilitét, az erőt, meg az intet növelted egy ilyen tikkál. na Most ez lett kiszórva, és helyett jött egy ilyen talentfa, ami, nem is tudom, 10, 15, 20... Nem, nem, nem tudom, hogy a szintje van, azt hiszem. De igen, tehát hogy, hogy megvan, hogy mikor tudsz arra tenni, és akkor ott két képesség közül választhatsz az egyik irányba. Ez nekem ilyen nagyon Heroes a the Storm inkább. Az a, igen, tehát elég. nagyon hasonlít, csak, csak az akár van. Akármelyik akár Blizzard játék. Igen. Tehát ennyi, ennyi ami nagyon-nagyon változtatás, úgymond a, a hősfejlesztésbe. De amúgy szerintem meg minden maradt. A fejlesztési szintje alatt. van a dolognak, 10, 15, 20, 25. Mm -hmm. És ott, ott az egész el, az elég jó van találva, hogy mit tudsz fejleszteni. Tehát van ami HP-tat pluszba, van ami gyorságot, tehát tudsz arra felépíteni, hogy éppen most milyen irányba kell menned az adott hősnek. És azt később nem változtathatod meg, gondolom. Nem, azt nem, azt nem, nem. tudom. Yeah. Úgyhogy ez, ez lett a statok helyett, meg a pálya is megváltozott, nem is gyengén. Ja, ja, ja, egy csomó új ö, én, én gyakorlatilag eltévedek. Újra <gül> helyeket, pff, meg mindent. Meg azt néztem, hogy nem lehet most már behúzni a kripeket az erdőbe, ha jól láttam. Legalábbis az a vonal teljesen le lesz zárva. A rendtirényel. Legalábbis. A föntirényel ott szerintem még működik, ott megvan. De a Lentirén úgy vettem észre, hogy ott, mint el lenne zárva, nem? Nem tudom, Vagy én nem hogy... játszottam vele. Én videókat néztem csak. Én játszottam, meg videón is néztem, de ott szerintem az ugye el van. El van. Ja, meg Rossan elköltözött basszus, hát. Komolyan Azt mondok. néztem, hogy eléggé elbasszott helyre vitték. Hát tehát. nagyon fura helyre tették, tehát most feltettem. ugye van a, van a pályán egy, egy folyó középen, és most eddig ilyen, ilyen jobb, jobb közép tájon volt Rossan, most bal középtető tájon lett egy ilyen kis... Mondjuk jó, itt most ha nagyon aki. bele akarok szólni, akkor izé. A íz izé is ott van a, a baron lol lolban. Igen? Azt nem igen, tudom. az bal felül van. Lehet, hogy sok lonos jött át és nem találta a boss-t. <gül> <És igen, gül> neki, neki kellett kedvezni egy kicsit, hogy ott van, már. <gül> ja, Amúgy már. Szerintem... Ez furán néz ki. Mannyit amúgy, ha már ilyen nyúlás lol, meg minden azért a lól félteni, mert nem mentek messzire a névválasztásban, tehát, hogy míg a dotában van uh, rossan, addig a, a lólban van baron nasor. Uh -huh. Hát igen, kis, kis anagrama befigyel. Jó, ne, is hát is konkrétan, konkrétan visszafele. Igen, igen. a sor. Uh -huh. Hát igen. De most szerintem ez Jó, nem feltétlen baj, hogyha egymástól nem, átvesznek múgy, figyelj, ötletet, figyelj, hogyha igen, működik. Hát egy kaptafa az egész igazából. Én igen. nem is értem ezt a nagy lól, meg dota ellen fel dolgot, mert, mert igazából ugyanaz. Igen, tehát valakinek az egyik jön, be, valakinek a másik. Egyedül talán a hócs, ami különbözik, mert az, az gyorsabb, Hát igen, mert az csapat alap, hogy nem egyedileg fejlőd szintet, hanem az egész csapat ugyanazon a szinten. Igen, igen az, az De az összes többi móba az szinte ugyanarra az alapra épít, amire a Dota meg a LOL. Tehát nem értem, hogy... De meg miért veszekednek? Hát nem látják, hogy mind a kettő varszar. <gül> Elintézette ezzel az egészet. Éj ki, éj ki megoldja az egészet. <gül> Ennyi. Ő, ő nem tábort Itt mindenkit, aki mobál. Itt csinálok egy új tábort. <gül> mi, minden Mindent utálunk, ami moba. Akkor még a térkép annyiból, hogy lettek új helyek, <gül> meg lett ilyen. Nem is rossz, minek hívják a játékba, a jó végig. Azokat a nagy kőoszlopokat, amiknél hibát ah, töltöttek. vagy nem tudom? Igen, igen, igen. Azoknak az a lényegük, hogy. Hát az is egy kicsit ilyen Heroes of the storm cucc. Ugye ott van az a kis épület, ahol ha mész, akkor ott föl tudod tölteni a HP-t, meg a manát Ez is valami hasonló, csak ez ilyen területre tölt. Tehát, hogyha feltöltődik az a kút, úgymond, és oda áll a csapat, akkor fel tudják így csapatosan tölteni magukat. És ennek az a plusz izéje, hogy a játék vége fele ott már le lehet ezeket rombolni. Tehát a másik csapat le tudja rombolni a téret, és akkor mindenki kap 150 goldot érte. Ez így kicsit így Ami a... a játék elején nem lehet rombolni, csak a végén? Azt hiszem nem. Nem tudom hogy oldották meg, de... Ja, lehet, hogy időlimit ez, ez, ez Change, limit. change olvastam, lehet, hogy időlimit van rajta, hogy addig sebezhetetlen. Ja nem, amíg állnak kint az üzék a... a tornyok talán. Nem. No, ám, itt máshogy tudok. hívják, itt máshol hívják. hívják. Nem, azt hittem, ami itt barakok vannak. Ja, bocs. Aztán amíg. Most nem tudom, hogy a külső tornyak, amig állnak, vagy a barakok állnak, nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem ehhez van kötve. Hogy addig nem lehet őket lerombolni. De ezek nem a bázison belül vannak. Nem, ezek kint vannak ja, ja. az erdőben. És akkor mondjuk egy vagy kettő van az egyik csapatnak, és a másiknak is ugyanannyi? Aha. Ja. Aha. Csak úgy az erdőben ott vannak, meg új rónahelyek is lettek. Úgyhogy jaj, átalakították a térképet elég rendesen. Új fizetős cucc nem jött? Biztos jött az is. Hát ilyen szkinek biztos, de hát azt már a franc se figyeli, annyi van már belőle, Hát ja, az jön mindig. Mondjuk nekem jön. ez a a, a, a átalakítás, az nekem bejön. Meg ahogy elindul a játék, most már ilyen animáció van rendesen. Hogy ilyen Dota jel így forogni, meg így csillog-villog minden, tehát ilyen nagyon, nagyon tudnék. Tehát most a töltőképernyőket, azokat viszont itt a kukába, mert eddig azok is ilyen fizetős. Most már azok nincsenek. Töltőg, azok nincsenek, hanem most már bejön így a hősöknek a listája, hogy ú, ezek vannak, és akkor olyan valami nagy villogás, és akkor mindenki örül, és akkor de jó végén A végén még játék. basszus kicsesznek velem, beleteszik az achimentek, aztán nekem is játszanom kell ezzel a szarral. <laughs> Igen. Miért, ha beleteszik, akkor te játszani fogsz? Hát nem ki nem kell szedni az achimentek? Én nem hiszem, nem hiszem, hogy ilyet fogsz csinálni. Na jó, akkor lehet, hogy csak föltelepítem, hogy majd valaha játszok, és botok ellen összeszedem, amit le. Ja, meg ami még nagyon tetszett, ezt meg akartam említeni, hogy amikor a hősöket válogatjátok a játékba, akkor ugye nem lehetett régebben vásárolni. Tehát elindult a játék, akkor tudtál vásárolni. Most felhőző megcsinálták azt, hogy amíg, te már, ha te már kiválasztottad a hősödet, és más még válogat, akkor te közben már tudod a, az alapítemeket összeválogatni az alappénzedből. Csak minden minden a játék, és amikor elindul a játék, akkor már nem kell azzal baszakodni, hogy akkor mit vásárolsz. Meg, meg a lénekre is lehet, ugye az eddig is működött, hogy oda tudták kattintani, hogy te azon a lénel akarsz menni, vagy az erdőbe, meg, meg lehet tippelni, hogy az ellenfél vajon hol fog menni. Meg ilyen, tehát ilyen stratégiai tervezéseket már lehet a játék elején eszközölni. Ez, ez egy történt. valójában stratégiai játéknál annyira nem is hátrány. Igen. Igen, azt mondom, hogy én is olvastam, hogy van ilyen, ilyen tervező fázis az elején. Igen, igen. Hát ez az a kiválasztás. De nem. mondjuk ezt, a, ezt az, ezt az, az oroszokkal minek? Tehát, hogy nem, most... tehát ott persze tudjuk, hogy szuka bliáty, rász, bíosz <gül> rá Sokat változott ez adott, ahogy hogy ide is átjad. Barász is, van, igen. <gül> hát itt nem tudja, tehát ott a barakra gondolna. <gül> <Ját> é... <gül> Meg ugye bekerült az új hős aminek az az érdekessége, hogy ez az első olyan karakter a Dota 2-ben, ami nem volt a Dota 1-ben, és nem is lesz szerintem már. Ez a Monkey King, amit sokan szívnak, hogy mekkora egy OP fos. És eléggé annak is. Tényleg az. A legviccesebb skíje az az, hogy át tud változni valamivé. Tehát például ha beáll az erdőbe, átváltozik egy fává. És ha helyen áll, akkor egy rúnával Igen. És így. Hát ez elég nagy mi van? Tehát, hogy így. Na, egy TF2 kémet. Hát igen, inkább a, a ez, a, a ez a. Ez a. mint a. a gerizmódnak ez a prop-hunt. Ezt így kell elképzelni, inkább egy kicsit. Kb. Egy kicsit. <laughs> Tényleg olyan. Eléggé vicces. És gond, meg át tud változni curierre, tehát aki a tárgyakat viszi. És tud az, tud játszani, az, az milyen az már, mi az hogy, hogy eljátszasz hogy egy küréjel, és akkor tudod, hogy valaki rádulg, és akkor nem, nem, és így visszaváltozol, és vered És ez amúgy mitől függ, hogy mivé változol? Ez csak helytől, vagy? Hát így a környezettől. Uh -huh. Környezettől, uh -huh. hogy hol állsz éppen. De ez nagy külön. köcsökség. Meg a másik, amit új a játékban, hogy tud a fákon ugrálni. A fákon úgymond így mozog. Tehát, és ott az a vicces, hogy nem is látod, hogy fönn van a fatetején, mert te nem látsz alulról fel a fatetejére. Viszont. Bizizizé vardal sem, meg bízsem, meg semmi. Hát én úgy tudom, hogy nem. Legalábbis semmivel. És én, ő látja. Én azt, szívtam nagyon lehet. sokat. Akkor lehet látni egy pillanatra, amikor helyet vált másik fára, átugrik. De ő, akkor látod ő, egy pillanatra, De jó, ja. az alsó én részt ezt így... látja végig. Ő látja, ő belát mindent. Az is elég ópi. Mondom, hát ez, mondták, mondjuk, hogy... ez mondjuk így nagyon imbalansz, bár mm. én láttam olyan videót, amikor jó fél videó volt, hogy a, a szládár üldözte a Mankikinget, és mikor így felugrott a fára, pont úgy ugrált, hogy a végén úgy bejöttek mögé a krípek, így mm -hmm. már nem tudott a fák közül a szládár kimenni, és így szétcsapta a fenébe. mi a szlárdár lehet, hogy egy jó kantor, mert annak van egy ilyen, az rárakja a láthatóságot, és akkor lehet, hogy lehet látni a fatetején. Az még elég csúnya. Ja, ja, ja. az fájhat neki. Meg az úgy működik, hogy ha kivágod alól a fát, amelyiken éppen ott van, akkor így bestanulódik egy pár másodpercre, ami elég ilyen öngól. Tehát, olyan akarattak hozni, ami favágó. Timber. Például a Timber szó, igen. Tehát, azzal, azzal elég jól lehet szopatni a mánkikinget. Az egy ilyen counterpick lenne ellen elég jó. jelent, hogy összességében nekem bejön ez a és hát majd megszokjuk, mást úgy csinálni. Mondjuk én találtam hát az izé az nagyon ópi amúgy van ez a passzívja, vagy micsoda, amikor három ütés után kapsz egy ilyen geci nagy bónuszt. Igen, a Legion az hasonló kis ilyen buffot, nem? Valami ilyesmi. Hogyha a HP-t is tölt? Hát konkrétan lifestyle life ah, minden. Az. Meg kurva nagy sebzés. Ja, mondjuk én nem játszottam ezzel a karakterrel, annyira nekem nem. Hát én csak videókat láttam, de volt olyan, hogy ilyen hangyafasznyi HP-ja volt, ugye bejött a negyedik ütés zsinórban, olyan lifestyle föl. lett, Aha. hogy így visszahúzta magát, meg még hármat le is csapott. Jó, azért van pár hősök, mivel ezt el lehet játszani. Hát meg ugye a másik meg, már hogy így kicsit így elkanyarodjunk a Monkey ging ugye most ő, River költek egy jó pár hőst. Jó, igen, igen, igen. Meg néhány scepter képességet. Ugye van a játékban az, az Agamemnon Skepter cucc, ami egy olyan item, amit ha azt összeraksz, akkor megváltoztatja egy kicsit a, általában az ulti képességét a hősnek, hogy valamit, valamit a hősön megváltoztat. És most összeraktam azt a cuccot a, az őrségerre. Még azt nem tudom, mikor változtatták meg azt is ebbe a pesbe, vajon? Mert most. Az ősékernek nem az ulti átbufolja. A cucc. Na az az előzőben volt a béka nyüzé őrség. Na, hogy azt majd nyomták. ugrani. Nekem az már most ez, ez tök fura volt, hogy így. Az még az előzőben volt pedig. Mm -hmm. Ez neked szoktak néha, de most más hősöknél is, hát, varjeltek, nem tudom mi. Ó, hát most a Zeus-nak is teljesen átalakították. Most már nem, nem olyan, hogy nagyobbat sebb ez az ulti, hanem kap egy új skilt, ahova ami annyiból, hogy le tud tenni egy ilyen CG-t, ami valami két és fél másodpercenként egy ilyen lighting strike-ot, ami az egyik legnagyobb sebzés betolóz ki a Zeus-nak és az van hmm. 50 másodpercig így nyomja. Ez beteg. Egy teamfight közepére így bevágod. Szevasz. Hát ja, ja, ja. És akkor mit? Ja, és, és ugye úgy van, hogy bárkit kitargetelhet az ellenféltől, és ugye a hősöket részesíti előnyben. Hát a Crystal -ennek is átalakították az agáját, most már nem izé van, hogy nagyobbat sebesz, hanem aki az ulti ható körébe van, az, az azt hiszem, ami két és fél másodperc után megfagy, tehát csináltak egy mm. meit belőle. <gül> az mondjuk elég OP. Az mondjuk elég durva. Hát jó ja, főleg, mert ugye lassít is, meg minden, meg teamfight közben, ha jól nyomod és be. És be is fagy. Ilyen is. masszív jó kis sztán, ugye lefagy azt mindenkit. Hát a CM eddig is egy egész keresett support karakter volt, akkor ezek után meg még jobban. Csak most már a -e egy úrnia. Hát meg eddig is kellett neki azért. Úgy mi volt még, amit én ki akartam itt emelni a Dota kettő update -ből. Pár meccset játszottam vele a matchmaking is, viszonylag értelmes emberekkel rakott össze. Fogjuk rá. Pedig kedeztem, És nagyon rég játszottam, úgyhogy keresett a darabig, talál nekem témet. Hát Oroszország messze van. Igen. Ah, viszonylag kevés orosz volt. Azt hiszem. Ja, A négyből három volt csak orosz. Mm. Úgyhogy viszonylag kevés. Ah, Úgyhogy kb. <gül> szerintem ennyi változtatás volt. Most hirtelen, nem Hát személyes. még elég sok tehát itemeket át dolgoztak, Ami... skilleket dolgoztak, Jó, Tehát, azt már egy ideje nem tudom Ak. követni. <gül> Azért. Ja, meg a bolt. A boltot is kicsit átalakították. De szerintem az sem lett rossz. Minden olyan... Azon nekem is. Nekem kéz Nekem kézre Ez Most át kell kattintani, hogyha te a boltot akarod látni, és nem az ajánlott tárgyakat kb. Tehát most nem mellette jelenik meg így az ajánlott, ja, hát és a bolt. ez kicsit olyan lolos. Hanem egy ilyen, azért teljesen jól működik. Hána mindegy, végül is, Mondom, én is elgondolkoztam, hogy lehet le kéne szedni azt a dotát, és visszanézni egy kicsit, de. De ha már ennyi ideig tiszta maradtam, akkor <gül> ha nem kéne ezt így feladni. De Én visszamentem, a... és jó volt. Mostanában időm sincs, úgyhogy. Azt hittem, szerintem... hogy, hogy le akartad tölteni, de meg, meghatottak a régi emlékek, és inkább letörölted a Windows-t. Igen, így a <gül> Így, így van, van, így van. És mostantól csak az Xbox appon keresztül játszol bármit. Jó, Isten. És Jaj, tényleg, Windows Store jó, hogy mondod, le. de jó, hogy mondod, hoppá, egy téma, bazd meg, amit fel akartam írni. Na, megint valami Windows Store anyázás lesz? Nem, most szeretjük ingyen adnak a Vagy mit. Ja, gigantik. Oh, le, ja, szóval ja, én, én kipróbáltam ezt a gigantik nevű, vagy gigantik, vagy faszom, tudja, milyen izé, igaz, csak botok ellen, vagy, vagy nem botok ellen, ezt a training üzemmódot tudtam kipróbálni, mert hát <hállt> matchmaking nem talált senkit. Hát mert te voltál az egyetlen, aki beaktivált igen, az én, -e kulcsot én, én, a sztorba. Én megtaláltam, igen. meg. <hállt> Microsoft tomara te... ő is jó nyomja marketinget, tehát nem talál játékosokat. A Microsoft se erőködik, hogy szerezzen embereket. Valaki majd csak letölti. <gül> én arra már nagyon korai alfa vártozatban kaptam hozzáférést, még régen. Amikor még azt hiszem nem is volt a... Volt már akkor Windows 8? szerintem. hát hogy volt, már amúgy ez a játék azt hiszem DirectX 12-t igényel. Igen, ez, ez korábban nem windows is volt. Korábbi windows első indul. Úgyhogy igen, igen, igen. És én már akkor játszottam vele egy keveset, hát akkor mi nagyon kezdeti fázisban volt, és még keveset játszottak vele a nullánál is, <gül> úgyhogy annyira nem fogott. Hát ez is egy MOBA igazából. Hát igazából ja, kipróbálni nem tudtam teljesen, hogy milyen, de egy a grafika, meg maga ez a, a VASD-s irányítás, ez a hát mint a SMITE. É, igen, is. igen, nekem is arra, arra hajozott. Viszont ami tetszett, hogy eredeti hősök vannak benne, nem azokat, amiket, amiket innen-onnan összeollóztak, meg mit tudom meg, a, meg az irányítás, az anyátékmenet, ez inkább ilyen TPS. Ja, de egész jó, kis fluid. Valami. Nem. nem tudom, ez meddig lesz most ilyen, ilyen preview, beta fázisban. Akit érdekel, az töltse le, és akkor hát, ha egy meccsnyi ember összejön. Mindjárt ránézett. Szerintem ez free to play lesz, amikor kéne, úgyhogy lehet, hogy ez már így marad. Nem? Ja, free to play lesz, mert van egy 40 dolláros founders pack. Ja. Hát azt gondolom, marad akkor is, és akkor skineket dobnak bele, meg ilyen maraságokat. Ja, valószínű. De úgy, ez az a játék, amelyikben miközben harcolsz két óriás is egymást nyírja, és azoknak kell segíteni? Úgyhogy fogdalod a pontokat, igen, vagy igen. ez nem az? Ja, van valami ilyesmi. Ja, ja, ja, ez jól. Jól. Az azok, ah, egész jónak gigantikus. tűnik amúgy a játék. De, de nem tudom, tehát így, így, így így élesben nem sikerült még kipróbálni. Mondjuk a látványvilága először ilyen battleborn nem hajazós. De az sem nem azt hiszem, hogy azt a játékot előbb kezdték el fejleszteni, mint a battleborn Vagy legalábbis előbb lett olyan verzió, amit már kipróbálhattak halandó emberek. De ez már hát a, még régóta. Hát a Battleborn-os sehol se volt, amikor ezt már promózták, én ugyanisztem. Jó, ja, úgyhogy lehet, hogy lassan ez is kész lesz. Ha valaki nem találná a sztorba, akkor írja be a keresőbe. <gül> Igen, csak úgy lehet egyébként megtalálni ezeket. Így van, és akkor lehet, hogy összedobtitek egy csig ezzel. Meg lehetne neúval, hogyha letölt. Ja, Jaj, lehet, hogy én is. Már nem tudom, hogy a másik, mert ugye akkor, amikor én próbáltam ki, akkor még nem volt a kanyarba se ez a sztoros verzió, úgyhogy nekem valami külön klient volt. Nem tudom, hogy tudom összekapcsolni az accountot. Vagy ahhoz is Windows-accont kellett, akkor viszont lehet, hogy működni fog. Nem, úgy, hát, nem itt olyan sok dolgot szedtem volna benne össze. Hát, hogyha ahhoz is Windows kell, akkor lehet, hogy az se fog működni. Bár, annyira mindegy. Hát úgyhogy megnézhetjük ezt majd. Lehet, hogy van is egy kis helyem a gépen, úgyhogy... ...tudom kezdeni föltelepíteni a... Most van egy kevés... ...game preview. Így van. No, no, Mondom, amúgy nem tűnik ez rossznak. Meg mit tudom én, mondjuk ha nagyon itt is szokabb lesz, úgy is törlöm. <gül> hát ez nem. mobás cucc, hát mi, mi lenne? Igen, ez ilyen... Uh. Most eszembe jutott egy másik moba. Az Amazonnak valami mobájáról olvastam mostanában egy cikket. Hogy azt is elkezdték már kidobni a piacra. Csak nem tudom ennek mi a címe. Ugye megkeresem. Vagy nem. <gül> Jó, ez annyira új, hogy még a Google sem látja, hogy ez... Ez micsoda? Brékevé talán? Nem is hallottam még róla. Én se. Miki, te nem vagy otthon a mobákban? Hát honnan tudod, hogy melyik játékot kell utálni? Ez <gül> nem tudod, áll. hogy melyik a moba? Az a biztos, hogy az összeset utálom. És akkor engem nem tudnak meglelni. De hát akkor tudnod kell, hogy melyik moba. Mert azt utálod, melyik moba. Hát akkor ezt utálom. <gül> Ennyi. De lehet, nem is MOBA. Akkor is utálom, mert a mondta. Ez inkább ilyen aréna, aréna MOBA tehát nincs ilyen, nincs ilyen lének meg ilyesmi, hanem ilyen arénában, mint ez a... Akkor ez nem olyasmi, nem mint ez a, a Butlerite, ez olyasmi. Aha, jaj, jaj. arra haj az egy kicsit. akkor már utálom. <gül> Na mindegy. Erről sok mindent nem hallottam úgyse hírt, úgyhogy csak eszembe jutott. Szóval azzal is lehet játszani. Hát még zajlik így a MOBA hullám pedig már. Azért elég rég volt, hogy ezeket elkezdték nyomatni. Hát még már most erősen lecsengőben van szerintem, vagyis hát, értsétek jól ezt az erősen lecsengőben dolgot, tehát telítve van a piac. Hát ahhoz nem. képest, ami régen volt, tehát, hogy, hogy konkrétan minden nap jelent meg ilyen free-to-play, ilyen Ctrl-C, Ctrl-V asszettekből dolgozó játék, és buktak el egymás után. És volt közte egy-két érdekes, de az is elbukott a nagy tömegben. Például volt ez, a, amikor a DC hősök voltak benne, meg a, az a Dead Island-es próbálkozás, is egész Pedig az jó tűnt. volt. Az még, az, az, nem nem rossz. Igen, az még nekem Est is Igen, Az nem nekem is Most még se játszottunk tánézés. veleleket, nem. <laughs> hogy, hogy túlélje. De az a hely, hogy az is még a bétából se jött ki, tehát hogy... Igen, igen. Ihetett. ott korai jó volt eltemetni, szerintem. Hát azért most, egy, jaj, egy béta alapján azért ne döntse egy játék sorsáról. Tehát ad ki, és akkor majd meglátod. Igen, igen. Valami, valami bevételük biztos lett volna. Az igazából már olyan állapotban volt, amit szerintem simán kiletett volna adni. Igen. Amikor mi játszottunk, korábban legalábbis. Ám tehát ezzel a MOVA az van, hogy... Ugye ezek ilyen free-to-play cuccok akkor már hozzájön az, hogy akkor farmogatni kell benne, hogy hát szerzél ezt nem tudod benne cuccokat, és vagy ha költöz benne, akkor pláne fetszősz bele, nem csak időt, hanem pénzt is, és szerintem itt az van, hogy ha az ember egyszer elköteleződik egy moba mellett, akkor nagyon erősen ott is marad, tehát nem nagyon fog váltani. Igen. igen, igen A lol is ez a nagy... nagy hát, előnye. meg ugye eléggé elég, elég hosszú betanuló fázis szokott itt lenni per játék, igen. Még a Heroes of the Storm az, ami itt hát az, az, az egyszer, a <gül> igen, tehát az így az pont ezzel lát, nyert, hogy mondatok. igen, hogy nagyon rövid, hogy bevonza azokat, akik félnek az ilyen 50 perces, 60 perces szopásoktól, plusz még erre, egyelőre kevés a hős, nagyon segítők, és nincsenek itemek nincsenek úgy kimondottan lények, hanem meg együtt vagytok, együtt fejlődtök De ja, az XP-t is egyszerre kapjátok igen, mindenki. vannak küldetések, és több fajta pálya van, nem egyet kell nézned mindig Úgyhogy ő, az a HOCS az pont azt célozta meg, ami a Dotába meg a lol nagyon gyenge, meg az összes többi mobában. De annyira sikeres mégsem lett. Tehát a meg sikeres. a ló. Az a az hát tömeg. Elég gonzni. nagy játékos bázisa van. Hát szerintem Jó, a harmadik helyre helyre. Tehát a szerintem talán, mondjuk már Smite-ot lenyomta, pedig régen a Smite az is, hogy fel volt a falatja, úr is. Ja. Vagy mondjuk a bizárnak az az erőssége, hogy eleve van egy olyan játékos bázisa, ami bármilyen játékot ad ki, behúzza az embereket, főleg, hogy free to play. Igen, meg hát konkrétan láttam el karaktereket Így a Wolfból, van. meg hát a barkrál, igen. Igen. Most már az Overwatchból is vannak benne karakterek. Így van. Azt a Tracer van benne, meg a Zaria. Azt hiszem az a kettő. A Tracerről az, az fix, hogy benne van Aztán a, én a is másik, van. azt nem tudom. A másikat azt nem tudom. Ja, úgyhogy jól csinálja a Blizzard. Bár ugye elég erősen hogy mondjam, az egyik játékból taszigatja át a másik az embereket, azt hiszem van olyan, hogy a kell a Heroes of the storm hogy kapjál valami gengiszként az Overwatch-ba. Meg, meg ez ilyenek, ilyenek vannak bennem. Ezek a, a keresztpromók, szerintem ezek simán működhetnek. Máshol is. Pofa. Tehát ez jó pofa. Főleg, hogyha mondjuk egy ingyen játékba kell, mondjuk, hogy a ban legyen egy kártya izéd, akkor mondjuk 20 szintet el kell érned a vob WoW De ugye azt te Én akármikor el tudod, mert ugye az a trial verzió az 20 a szintig megy. Tehát, hogy nem vonja meg tőled a lehetőséget azért, mert nem fizetsz érte. Vagy hát ja, legalábbis. Vagy, nem vagy, például, a, vagy például a Harstonban, hogyha játszottál, akkor a Hírozott ba kapta egy ilyen. Hát, mint egy repülőszőnyeg, de lényegében egy kártyalap, és akkor az alul hmm. helyett egy ilyen cucc. Szóval ezeket így jól, jól megoldotta. A blizzard. És keresztromokkal. Mondjuk ez a, a en is működik már egy ideje. Csak ott inkább úgy, hogy ha megveszed ezt a játékot, akkor kapsz a Team Fortress 2 t valami hülyeséget. Igen, igen, igen. Most már egy kicsit alább hagyott. Látjuk a Team Fortress 2, mint játék, annak a népszerűségesen olyan magos már. Hát most így, hogy jött az vagy azért sok játékost elvett onnan szerintem. TF-ből. Bár mondjuk még mindig sokan tolják, tehát... Most nézem a Steam Charts-on, hogy lehet -e látni az Overwatch játékosok statisztikáját, nem, a, a Team Fortress 2 játékos a statisztikáját, hogy, hogy mikor jelent meg az Overwatch. <gül> <gül> hát eszméletlenül az a játék mennyi emberbe húzott. Most meg itt a karácsonyi évent, ami megint arról szól, hogy vegyél sok ládát. Ja, és legyen a kis a Blizzard karácsonyi ajándék alapját <gül> <gül> igen ja, hogy abból a lá... ja igen, abból a ládában most hát karácsonyi, megintom, a karácsonyi. Van. karácsonyi ládák vannak most az Overwatch-ban, ahol ilyen nagyon-nagyon gicses kinek vannak, tényleg hát, nagyon Karácsony az a gicsről is szól úgyhogy... hát, de szerintem tútolták <gül> <gül> erősen mondjuk a rótok az viccesen néz ki ahol, ahogy a köldöke egy rénszarvas orr és pirosan világít <gül> hát ott azért ott valami el, el, elpattant bennük, így a karácsonya kapcsolatban, amikor azt kitalálták. Ja. Úgyhogy meg vissza kell és térni játszani. Azért van mivel játszani, ha belegondoltak. mindenhol megy ez a formulás, hogy itt érd el, ott szerez meg, ott van láda, itt van kulcs. Hát ezzel lehet ott a játékost. Tehát most, hogyha ugyanaz lenne, mint a Titanfall első részében, hogy 10 óra után kifukkadna az egész. Nem lenne olyan jó. Ja, abba is kíváncsi vagyok, mikor hoznak be ilyet. Már ugye mikrotranzakció már van, ami csak valódi pénzet, igaz, hogy csak skim, úgyhogy annyira nem nagy probléma, ezt már beszéltük. De ilyen ládrákat, én nem is értem, hogy az, hogy nem tervezték alapból bele. Tehát miért nem úgy hozták bele a mikrotranzakciót. Mert oda tényleg, tehát, hogy a Dota 2-be, a chigo tehát a Dota nagyon dobálják bele a pénzt, mint a muszáj volna. Meg, meg az összes ilyen játékba. Az óverocsony sorák azok, hogy milyen, mennyi videós így dobálja bele a pénzt, és hogy nyitogatják videóban a kis ládákat. Azért kíváncsi lennék, hogy Sajután. hány videós kapta azokat a pontokat, és hány magának farmolt, mert biztos, hogy a bizártkezés benne van, meg annak idején a Volvnál is benn volt, hogy nyitogassák Egyébként a lehet. ládákat. Igen, igen, elég erősen valószínű, hogy kaptak egy kupont, amit ha beírtak, akkor lett nekik sok ládájuk. Ah, oh, hogy mertek ilyet feltételezni a mai világban? <gül> <gül> nem, hogy, hogy lehet, hogy, lehet, hogy azt feltűnt valakinek, hogy ötös szintű a profilja, de van 16 ezer arany izéje, amivel tud nyitni ládát, meg Igen. Ja, És ő hát nem de költött rá, egy lesznek. dekát sem mindig mondja. Na jó van, de akkor ezeket a mobás borzalmakat magunk mögött hagyva, akkor menjünk egy érdekesebb témára. Ha, rajzoljunk. Ha, a... Így van. Rajzoljunk egy mobát. Igen, igen, igen. Most, most már tech podcast is vagyunk. Ez, ez most már három, vagy négy az egyben. Én már, már nem is tudom. Én amúgy igazából nálam ez egy picit ilyen impulzus vásárlás volt. Meg, meg aki így ismer, az tudja, hogy szeretem az ilyen kütyüket. I igazából vicces volt, mert én, én míg meg nem vettem ezt az előtti napig én nem is gondoltam, hogy nekem kell egy ilyen. Akkor hogy jutottál az, hogy megveszed? Ezekhez ezek, úgy történt, hogy így benne vagyok ilyen fotós csoportokban, és láttam, hogy valaki megosztott egy eladó, ilyen Vakom intuos fotó nevezetű uh, ra, digitális rajztábláról van amúgy szó, hogy van neki egy ilyenje, alig tízszer használta, bejött neki a cucc, és meg is vette belőle a pro verziót, ezért vált eladóvá. Nézem, mennyi ér adja. Na, van, akkor nézzünk rá, mennyi ez újonnan aztán úgy ránéztem egy ezressel volt drágább, mint amennyire ez a srác el akarta adni hát nem mondom akkor Youtube minden nézegettem, miket lehet ezzel művelni, hogy működik ez és a többi, és a többi hát a vége az lett a sztorinak, hogy így mondtam így barátnőmnek, hogy mondom figyelj, mondom én most nagyon-nagyon akarok venni egy ilyet, úgyhogy most nagyon győz meg, hogy nem akarok ilyet venni aha és hát Bénán a... csináltam Igen, tehát a az lett, hogy ez, ez volt. ő is akkor egyet. Ne, hát az nem, éppen Vettetek nem. hármat, az lett a <laughs> Tehát nem, tehát ez volt hétfő este, és én így keddel reggel meg is rendeltem. Amúgy az a baj, ezt így elmondom neked, tehát ilyet én is szoktam. Tehát amikor látok egy játék akciót, és mondom barátnőmnek, hogy na, most akkor megvegyem, vagy ne vegyem, elmondom a pozitív és a negatívot, és elmondom, hogy akkor most ő mit tenne, meg hogy mit csinálna meg minden, is mondta, hogy vegyem meg, mert különben napokig ezzel fogom csesztetni. Úgyhogy inkább vegyem meg a francba. És hogy megveszi neked? Igen, tehát ilyen barátnőmnek igen, ilyeneket, ilyeneket ezt nem mondod, hogy a Nem, nem, nem, nem, nem egy nyerő opció de amúgy, hogy beszéljünk egy kicsit a tábláról is, de igazából ez egy nagyon jó cucc, ugye, vagyis ami a dobozban van, az maga az érintés érzékeny tábla, egy hozzávalótól USB kábel, hozzátartozó kis driver lemez, meg széria számok, meg ilyenek, mert ugye én a fotót vettem meg, amihez egész pontosan a Corel Paintshop Pro X8 és a Corel AfterShot Pro 2 nevezetű programok járnak így ajándékba, amik így hát körülbelül így a, hát így a tábla árának a fele ö, értékben még szoftverek, tehát ne, nem egy ilyen gagyi, ö, mit tudom én, paint, Microsoft Paint dolgot adtak hozzá, nem úgy tényleg egy ilyen egész profi szerkesztő kis de pakot. De ez csak egy ilyen időleges licensz, nem? Mert ezeket mostanában így járulják. Nem. Nem, ez ilyen, ez ilyen végleges. Ez, ez ilyen full-time licensz. Az nem rossz. Az az jó, jó, nem. Tehát annyi, hogy a, a Paint Shop pro már van X9, az aftershot ból meg 3, de akkora nagy egetrengető újítások nem hiszem, hogy voltak ebben, és ugye átfrisíteni nem lehet róla. Maga a tábla az egy 21x17, vagy hát inkább 18, mert ott már felfele kell kerekíteni, centis tábla. Ennek az aktív felület az 15,2x9,5 cm. És igazából ez úgy működik, hogy maga attól, az, én ezt mai neppig nem jöttem rá, de szerintem valami RF dolgon kapja a craftot. Ugyanis nincs benne axi, meg, meg semmi. Mégis már, már akkor is érzékeli, ha csak a tábla fölé tartom. És ugye mivel gomb is van rajta, meg minden így így, így érdekes a dolog. És ez úgy működik, hogy tett egy nyomás érzékeny, tehát, hogyha a tollal buzerálom, akkor, akkor ugye nyomás érzékeny, ha meg simán új, mert ugye tátszos a cusz, akkor meg olyan, mint egy basom nagy tets. Tehát ugyanúgy működnek a gesztusok, hogy több ujjal, bezummosz, lapozol, és a többi. Meg hát ugye a maga meg 1024 féle erősséget tud megkülönböztetni, tehát így ezzel már egész jól el lehet rajzolgatni a dolog szépség hibája, amúgy, hogy nem tudok rajzolni. Ezt, ezt, ezt már látták igen, igen, Ezt, ezt egyébként a barátnőd nem tudtam, mert azért elég jó kis érve. Tehát, ja, hogy nem, nem, minek nem, neked egy ilyen, amikor nem tudsz rajzolni? nem, én ezt retushoz vettem. tehát Fotókat retusálni ott ugye nem rajzolni kell, hanem igazából csak így bele-bele a képekbe, ugye, hogyha valahol világosítani, sötétíteni akarok, meg, meg te kiemelni dolgokat, Aha. ott így egész jól bele lehet szerkezgetni, és ugye, hát figyelj, precízebb mint egy egér azt kell, hogy mondjam tehát, tehát még egérrel ott maszatolsz össze-vissza, hát igazán megfogod és akkor csak süt a üzé satírozol egy kicsit, meg meg ugye, hát ennek ugye egérrel az, hogy jaj, most erősebben, halványabban hogy akartam én azt ott kiemelni jaj, most ha húzom a csúszkát, akkor az egyik része jó, de a másik része már nem jó, így meg csak fogod, és akkor szépen oda satírozod, ahova akarod. És ez egy egész jó cucc. Tehát nem azt mondom, hogy must have, de, de úgy mindenképpen kurva jó. Amit még így el lehet róla mondani, hogy egész sok program lekezeli, igazából eddig akármit kipróbáltam, az, az mind vitte, vannak ingyenes és fizetős megoldások is. Igazából így most így nagyon ráfeszültem erre a rajzolós témára, hogy ha már van egy táblám és akkor használjuk is ki. Még a végén megkönnünk rajzolni. Igen, is. igen. Végén hát még, még össze a végén. Hát ezt, Nem tudom. Ezt, ezt tableten gondolkoztam, hogy azon mennyire lehetne jó rajzolni. Ez, van nekünk ez a, ez a Nexus 7-es szusz, de az valahogy annyira nem adta. Kéne hozzá egy normális celuza, amivel tényleg lehet Na, igen, mondani, jó ez a hogy Igazából ott is csak az van, tehát hogy ott is vagy nyomod, vagy nem nyomod. Itt meg azért úgy 1024 féle vastagság, tehát mint a jobban oda nyomod, vastagabb vonalat húz. Hát, mint egy, satít, egy... persze, tehát mint egy papíron tol. Ja, És nem De... recseg, vagy ropog, ahogy ott használod meg? Recsek, nem, nem, nem, nem, nem, egyáltalán nem. Hmm. Tehát, annyi, teh teh teh teh, hogy van, van valamelyikkor a kopása a dolognak elvileg. Tehát ebben van egy ilyen, ilyen nem tudom, szerintem valami szén kis, kis hegy, ami ugye kopik. Tehát elvileg ez olyan hat, hat hónaptól felfelé attól függ mennyi, mennyi, mennyit használod a cuccost, de adtak hozzá még ff, azt hiszem, vagy négy, vagy mennyi csere hegy van itt benne. Ja, aha. Meg nem tudom, késő meddig is. Persze, lehet ezt is venni is, nem tudom, meddig fog nálam kitartani, meglátjuk egyelőre egy... fizikailag egy fizikai rajzolsz magára a táblát, tehát hogy is látod a táblán, vagy ez? Nem, nem, nem, tehát ez mondom, Mi olyan, miért kopik olyan... ennyire? Hát olyan, mint egy touchpad, csak ugye húzgálod, tehát, tehát bármi, amit, amit húzigálsz, az úgy egyszer elkopik. <laughs> Tudom, mint egy Vigyázzatok mindenre. Minden <gül> Jaj, micsoda a van itt. Visszajönnek é, és, ezek a szó És És nem is erre gondoltam. <gül> Rá, és az épki rajzolgatáson, meg fotoszoppoláson kívül lehet van értelmes dolog használni még? Hát konkrétan kiváltja az egeret. Dotázni, nem hát olyan, nem jó, szersen. tehát játéknál nem, de például ha használod, akkor teljesen tehát a magána van két gomb, az nekem úgy van beállítva hogy tehát ugye amikor így húzod a tábla fölött hát elég közel kell hozzá tartani de ha húzgálod a tábla fölött akkor ugye mozog az egér a, a képen jön. Ja, és ugye ez tollként nem úgy működik, hogy akkor most így húzgálom az egeret, és akkor ahogy jobbra-balra húzgálom, folyamatosan arrébb kell rakni a kezem, hanem úgy rámeppeli meppeli a, a kijelző méretet a, az egész táblára. Tehát mit hogyha én a tábla közepére nyomok rá, akkor az a monitor közepén fog rábökni. Ja, és hogyha jobb, sar, jobb alsó sarokban, akkor, akkor a a ott lesz a Persze, jaj. persze. Tehát, hogy ezzel így lehet rajzolni, tehát mint egy darab papír, csak ugye a, a, a papír az a monitor. Tehát így le van meppelve ekkora méretre az egész, és akkor így lehet húz, szépen rajzolgatni, meg húzgálni a vonanakat. Ez biztos olyat jó lehet amúgy. Kellett egy jó negyed óra amúgy, mire megszoktam, hogy itt húzom a ceruzát, és így teljesen máshol történik valami. Tehát úgy kellett egy kis ilyen Igen. tanulós fázis, mire úgy ráállt az agyam, hogy hogy is működik ez. De, Én de a egész, egész jól szokható. Na és akkor így visszakanyarod, úgy szoktam, hogy a, tehát maga, amikor re, leböksz a tolnak a hegyével, az ugye egy sima klik, ha meg, tehát van rajta két gomb, hogyha az alsó gombot nyomom, akkor ugye az olyan, mintha görgőznék, tehát mind, mikor simán egy tableten scrollozol. Tehát ha lefele húz, tehát, ha lentről felfele húzod, akkor, akkor lefele scrollozol, ha fentről húzod lefele, akkor meg felfele. normál használasz, mit tudom böngészés, és meg ilyesmi, arra az így teljesen. Teljesen. So sokkal. De, mondom, így, így, azóta így alig használom az egeret. Csak, csak ez látszok, én nem Ezért nem játszottál. Igen. Lehet, Lehet, Az Azóta rajzokat. Ők lehet szóval. érdemes le, megpróbálni a gérhelyet játékban, lehet, hogy jobban működnek. Stratégiai működne. játéknál szerintem még akár működne is. Igen, igen. Ilyen rts ekben simán el tudom képzelni. Mondjuk, nem tudom, hát, ha azt a rajzot köhögtet ki magadból, amit, amit láttunk. <gül> Én akkor mondtam, hogy még, nem tudok rajzolni. Még van mit fejlődni. <gül> Én mondtam, hogy nem tudok rajzolni. Felismerhető volt, hogy mit akartam közölni. <gül> így van, így van. A mire gondolt a költő, az teljesen átjött. Így van, a jogdíjakra. Na, jó, pofák, ezek a cuccok. Mondjuk nekem azt tetszik, csak az, az rohat drága, ami rendesen, tehát, hogy így monitor, kurva egy tábla, és akkor ott rajzolod. Tehát van olyan is. Az, az beteg. Igen, tényleg, vak, hogy vakum, hogy az gyártél Tehát én mondjuk csak jó, az ilyen, ilyen akciósan... félmilliónál kezdődik egy szarabberzió. Igen, jó? Igen, igen, igen. igen, Tehát nem tudom, elég drágák. Én, én ezt meg uh, akciósan fogtam meg 29-ért. Ja. Azt nem is ár ezért, szerintem. Tőleg, és akkor, hogyha fogjuk kérdezni erre. Tehát mondom, maga a tábla így így retushoz kurva jó, adtak hozzá 10 pár ezer forint értékű szoftvert, meg, meg ugye bármivel tudom használni. Azóta... Ez kifejezetten ilyen fotósoknak van? Hát meg ilyen rajzolóknak, igen, igazából. Tehát van ebből a vakuum Intuosból többfajta, tehát én a fotót vettem meg, létezik belőle az art, a komik, meg mit tudom én, draw. És igazából annyi, maga a tábla, meg a toll, az azt hiszem, hogy mindegyik modellnél ugyanaz, csak, csak más progikat nyomnak mellé bundlebe. Ja, akkor végül is a csomagtartalma változik. Persze, tehát... Nem kapsz én... nagyobb táblát, vagy más minőségű Nem, mert tehát létezik ebből amúgy nagyobb, vagy lehet, hogy csak a próból létezik nagyobb ugye, tehát maga a rajzfelület ez, az így elég limitált, hát nem is tudom, ez egy ilyen A5-ös lapnak a mérete köből. Na, majd lehet hugaimnak is beajánlom, mert ők is nagyon ilyen fotósok. Mondom, mondom, tehát én, én ezt így fotóretusáláshoz iszonyatosan jónak találtam, tehát lightroom meg photoshop a kis eszközzel, Bitang jól lehet így satírozgatni, meg ide-oda bele dolgozni a képbe, nem kell a tegénről szerencsétlenkedni. Mondom, egyelőre nekem nagyon bejön a cucc. Hát ez rajzolsz benne valami értelmeset is. <gül> Tényleg ezt betegyük a show vagy ez. Belehetetem Nem, Nem, azt Mikinek rajzoltam jól van, nem osszuk jó, meg veletek, okay. de születésnapi köszöntőt kaptam jö, japánokkal, bugyikkal és hasonlókkal. Egy, -egy jó kis torta és autó. És a képzeletetekben ez most sokkal szebben néz ki, mint amilyen. Igen, és ezt képzeljétek el úgy, mintha az oviba ez lett volna a feladat. Igen, ez, de mit a bugyi lenne a jeletek az oviba? Igen, és, és magatoknak rajzoljátok le. ez Ja, meg tényleg, van még négy ilyen express gomba a táblán, tehát mit, ilyen, ilyen dolgokat le lehet rá. Tehát, ja, is bármit át tudsz állítani a driverében. Tehát igazán úgy állítod be, ahogy neked kézre esik. Én például az ilyeneket raktam ki rá, hogy visszavonás, akkor ilyen alt, shift, tehát, hogy ne kelljen a billentyűzethez átnyúlkálni. Meg ilyenek. Jó tudsz. Mert ki így játszósnak egy kicsit drága, szerintem, hogy az ember így... Hát igen, tehát így, így csak forfán, ugye úgy én is húztam a számad, de... Hát de hogyha így, kihasználod, így, így akkor... Így most már azt mondom, ja. hogy szerintem megérte. Igen. Hát, hát ha valaki fotózik, így... igen, akkor az jobban megéri. Úgy meg. Úgy legalizálható a kiadás. Így van. Én nem, én nem tudnám legalizálni ezt a kiadást, <gül> hogy mire. Mire fel? Ha lehet, hogy szebbet rajzol, amit a csígez. <gül> Igazán. Ja, rá kéne mennem erre a grafikus dologra, és akkor nem kéne grafikus. Csak az vagy nincs érzéken szerintem. Majd egyszer talán kínő. Majd egyszer, igen. Mert én Na. régen szerettem rajzolni, meg, meg tudtam is állítólag. Szeretnéni én is szeretek. <gül> <gül> <gül> és állítólag tudsz Csak, tutsz csak, tutsz csak nem tudok. Hú, majd, majd keresek régi képeket, valahol nekem be van szkennelve, amit én rajzoltam, szóval elküldöm. Nekem is volt régen egy-két képen bekeretesztetni, mert nekem is jó kézügyességem volt rajzterén. Mindig ötös voltam rajzból, meg, meg tök jókat csináltam. Ilyen, mondjuk én általában ilyen látképeket, városi látképeket, grafikákat szoktam, mert színezni utáltam, meg festeni nem tudtam soha az életben. Színezni én szerettem. De hát itt csak ja. annyi, hogy ráböksz a tollal, és kiszínezi. Hát de az még is miatt. Hát, hát, hát hogy meg, meg rácsakjuk színes szeruzával, és színezem. Tehát, hogy de ne, hát, ez sokáig e... tart, satírozni kell. Fekete-fehér képek, azok mindig szebbek voltak, én azt a szerettem. Volt ilyen szén izém is, amivel árnyékoltam, meg ilyenek komoly, komoly cuccok voltak. A művészeti posztunkat halljátok? Így van. Így van, ez már 5 az 1-ben podcast. Jaj. És hogy, hogy akkor tartsuk magunkat, hogy mindenféle belekostulunk, A csigeznek volt más pénzköltése is a héten. Igen, Igen de én... Ö, hát felültem a hype vonatra, és így premieren jól megnéztük a, a zsivány halálos híramban, ja. <gül> A halányos kintam, a halálos zsivány A halányos zsivány És most kizárólag spoilermentesen fog beszélni róla. Igen, tehát... Kinyírom. Tehát te... szólóval valami, ha? Ja, az egy másik, az másik spoiler. Film. Itt, itt csúk, csú, nem. De nem, amúgy igazából Kérlek. azt kell, hogy mondjam, én is olvastam ilyeneket, hogy ilyen 11 per 10, meg, meg Isten császár kurva jó az új Star Wars film, ami, ami ilyen Star Wars story vagy milyen, néven, ami, milyen alnéven futnak ezek. Mert ugye lesz belőle több, hát Disney bátyja meg megtalálta az arany tojást, tojó vukit. Hát egyébként igaza van, ha megvette a jogot a hát Teljesen, tehát nincs. És egyébként elő. a rajongók is jól járnak, meg kapnak új csucokat. Hát kinek mennyire tetszik, az már más kérdés. Hát én, ahogy itt az adás elején is elmondtam, igazából nekem nem azzal van a bajom, hogy, hogy, hogy jó, hát most nem köntör falazok, én sokáig rágódtam ezen, hogy most, hogy most a tetszen, vagy a ne tetszen oldalra dőljön a, az értékelés. Nekem annyira nem tetszett, és itt félreértés ne essék, tehát nem azért nem tetszett, mert, mert tény, jó film. A látványra oda basz, tehát az az utolsó fél óra, hát az valami kegyetlen, hogy milyen jó. Meg hát ugye, ugye Darth Vader, Papa jelenete is egy kegyetlen Lord a Csak, csak, csak, csak tehát ha valaki már úgy, úgy látta a Star Wars filmeket, akkor ebben a vagy ezen a sztorin annyira nem fog izgulni. Hogy De ez a borfakat, hogy erőzmény, nem? De, de nem, tehát hogy lehet úgy is előzményt csinálni, hogy azért izgulj egy kicsit. Vagy nem tudom, tehát, tehát na, így nem igazán volt így, így, így szerintem súlya a dolognak, meg tényleg. Tehát ugyanaz volt a baja itt is amúgy, mint a, mint a Suicide Squadnak, sőt így fricskáztak is a, a film felé. Nem tudom, hogy ott a, a szinkron, euh, szinkronosoknak volt az ötlete, vagy az eredetiben is így van de van egy ilyen fricska benne, hogy ez, ez nem egy öngyilkos osztag. Azt hittem, hogy az van benne, hogy beszélgetnek a csedikről minden, és akkor amúgy az öngyilkos osztagot láttátok? <tosz> nem, egy ilyen de fricska kéti, van benne, hogy, mondjam, hogy nem fogunk így berepülni, mert mit tudom én, ez nem egy öngyilkos osztag. Ez mondjuk jó pofa. Inkább Te ezt mondja mint a kamikáze, vagy valami marhasága. Meg, meg, meg amúgy vannak jó poénok a filmen, tehát az az tetszett, hogy így Ja, meg hát, na, meg, hogy befejezem az előző gondolatmenetet, hogy olyan, mint a Suicide Squad, hogy itt is van egy pár ilyen főbb szereplő, akiknek úgy nagyobb hangsúly jut meg, meg több mindent megtudunk róluk, másokról meg semmit szinte. Hát ez mondjuk a mozi filmből fakad. De, de, de olyan Kevés szinten, az idő. de olyan szinten, hogy nevek se maradtak meg. Tehát, mit ilyen jó két szó az megmaradt. Ugye az új birodalmi Droid. Az megmaradt. Neki is vannak jó beszólásai. Meg, hát, ami a legjobban tetszett. Tehát ez a. <gül> volt egy ilyen jelenet, az is van ilyen kegyetlen ilyen fricska, vagy nem tudom. Tehát még nem fricska, hanem inkább ilyen kicsit ilyen, ilyen sötét humor. <gül> Tehát, hogy hogy van egy vak szereplő a filmben, és akkor így mikor viszik őket az egyik bázisra, akkor így az ő fejére is ráhúznak egy zsákat, és akkor így kiszól, hogy most komolyan vassz, hogy vak vagyok. É, de amúgy tényleg nem, nem, nem, mennek, nem mennek el annyira nagyon vicceskedő irányba. Én, tudom, nekem egyedül ez a sztori olyan, olyan, olyan semmilyensége, volt a, az egyetlen ilyen problémám, tehát hogy, hogy nem tudunk egy olyan miatt izgulni, amit már egy ö, 40 éves ö, filmből tudunk. És amúgy itt a, ezek a szereplők nagy részt azok új, új bejövők voltak, mert akkor például azért nem izgulhatta, -e, hogy mi lesz majd a halálcsillaggal meg ilyenekkel, de hogy magukkal a szereplőkkel mi történik, azt nem, azt nem biztos, hogy tudtuk a régebbiről, nem? Hát, olyannyira nem tudtunk róluk semmit, hogy tehát nem erről spoileresen tudnék csak most nyilatkozni. De, de, de ezt, ezt, ezt inkább megtartom. De, de és... úgy értem, hogy oké, hogy nézted, hogy oké, és most tudod, hogy ez lesz, mert ez fog jönni, meg így volt a filmek minden, de hogy mondjuk megkedvelsz egy szereplőt, akkor ő, ő neki a sorsával nem vagy tisztában, tehát a régi filmekben nem beszéltük Ja, róluk. nyilván, persze, persze. Tehát akkor persze, ő értünk de... tudnál szurkolni, hogyha úgy van, vagy ez vagy lehet, az annyira lehet, elenyésző, lehet, hogy... Persze, csak hát így, így úgyis tudod, mire megy ki a járték. Persze, ki, tehát nem, hanem alapot gondolkoztam végig, hogy vajon hogy fog ez beleidleszkedni a, a folytatásba. Tehát, hogy ugye, mivel tudjuk, hogy ott van a 4-5-6, rész, hogy a négy, negyedik, ötödik, hatodik részek, és hogy mondom, ezek a szereplők ugye nyilván már nem fognak kiadni egy ilyen, ilyen, ilyen bővített, bővített kiadást, amiben így belevágják ezeket is, vagy, vagy nem tudom. Tehát így, így gondolkoztam, ja, hogy Oda, oda, oda retussálják, tudod így. Ja, ja, tehát simán oda, oda vágják, mint a szél. Látod, és... ott, ott állt, ott állt. Tehát így, így, így, így, így lehet, a, a, a végén azért úgy, Hát na, olyan befejezése van, hogy van és van. Yeah. Hát értjük, ennyi, ennyi elég is lesz, Én tudom amúgy, mert én, én tudom, nekem ne, nem Én nem akarom ellőni. Te ja ne, ne, ne is, ne, ne, ne is, ne is. Engem meglepett, hogy ez nek... lett a vége, mondjuk. Ennyit Amit nem mondunk el. Amit nem mondunk el, igen. Han nem. Bruce Willis végighaló, ja. Nem az a film. Halálcsillag átváltozott a... Egy, a... egy nagy maffinne. Igen, igen, Loppa, És együtt megették. Le. <laughs> én egyébként azon csodálkozok, hogy ilyen szűk ez az univerzum. Tehát, hogy folyamatosan az összes Star Wars-film, itt a Skywalkerek, meg Halálcsillag, meg itt nincs más az univerzumban, ahol az erő pontosul, könyörgöm. Tehát, annyi Jerry, meg mind van. Meg itt ilyen félregyúkak sincsenek. Ez olyan is. Kicsit olyan, mint a, a, a barátok közt, hogy minden abban az egy utcában történik, abban az egy házban, és mindenki mindenkivel kavar. Hát és na, de amúgy a, a van rengeteg Star Wars könyv, amik meg egy olyan szerte ágazó történetvilágot, meg, meg univerzumot mutatnak be, hogy na, azokból lehetne azért. Hát lehetne meríteni, igen. Meg akár sorozatot is simán lehetne. Jó, hát, de van, rajzfilmet, jó. Ja, rajzfilmet Igen, De most, élőszereplős az nincs, nem? Az nincsen. De most, hogyha belegondoltok, akkor a, az élőszereplős filmeket az, a Skywalker családra húzták fel annak idején. Három részben elmesélték, és utána az lett bővítve végig. Akkor most Igen, ezek, ezek mellől már nem mehetsz el, mert ilyet tudják kötni a rajongók. Meg látod, hogy van hát benne pénz. is -ok már lehetne hogy csinálni. csinálni hát csak Egyből az, hogy most a spinoffokat is izére fognak rámenni, amiket én hallottam, ez a Boba Fett. Igen, ja, tehát hát. akiket már ismersz. Mek Szerintem is? belőlük azért annyit kifacsarni, hát szegény hangszóló is már nyugdíjas volt az előző <gül> és akkor ott ment a izé a, nosztalgiázás, lesz. hogy emlékeztetek mikor? Igen, mege meg más is fogja játszani, nyilván igen, nem igen, fogják visszafiatalítani Horizon Fordot. Bár megnéznék egy CGI Horizon Fordot, <gül> hogy <gül> hogy, <gül> hogy néznek ki. <gül> Hú. Na mindegy az nekem annyira nem, esetre... nem izgat, szerintem ezek ez ez az előzmény spin -off hát, én azt is meg fogom nézni, tehát így ha mi megbeszéltük, hogy bármilyen Star Wars dolog jön, azt így hát premieren megnézzük. Hát és pedig még lesz is egy pár, mert azt hiszem 10-20 évre előre terveznek valami ilyesmét. Na hát akkor hallottam. a premier dátumok, és akkor azonnal veszük a jegyet. <síns> lesz, lesz mit nézni. És akkor mostantól lehet, hogy úgy lesz, hogy minden évben egy. Vagy, vagy, ja, leg, vagy, le, vagy igen, leg, igen, legfejebb a két hét, évente. Igen. Idén jött a zsivány, jövőre jön a nyolc. Meg a hán szóló is jön valamikor jövőre, vagy utána. Hát akkor jövőre kettő lesz. Akkor lehet, hogy jövőre kettő. Vagy lehet, hogy a nyolc átizélik, hogy az egyiket eltolják. Olyan lesz ez, mint a Call Minden évben lesz. Így van. És, és minden évben ugyanazt tényleg. <síts> <síts> <síts> és majd ilyen három rendezőt ráállítanak, és azok így párhuzamosan dolgoznak rajta, hogy, Igen, hogy három évente legyen egy, égen, és ne, ne évente dolgozzanak rajta. Mindegy, szóval így verdiktbe azt mondom, hogy ez mindenképpen mozis film. Ja, de Látom, mely mely az ne, az ne, ne sajnáljátok a a 3D-s jegyre az árat, Tehát az jó. Megéri. Hát én nekem az előző is kimaradt, meg szerintem ez is kifog. Nem tudom, mi régen láttam a régi Star Wars-okat, azok tetszettek, az új... Ez azt a, a vonalat viszi amúgy, inkább, a, az, a Azt láttam így, igen, de az, az újak, ne én nekem a Jar Jar utána, meg a klónok, meg az ilyen fasságok után hagytam a francba. És mm -hmm. esküszöm, komolyan mondom, az új Star Trek filmet jobban várom, mint ezeket. Tehát, pedig régen utáltam a Star trek is. Vagy hát nem szerettem. Anyja. Hát mondjuk itt a Jar Jar vonalat már nem követik, szerintem. szerencsére. Ála az... Istennek. Jar Jar, már nincsen utódai. Hogy... Lehet, hogy meghalt valahol, lesz majd egy ilyen spin-off Jar Jar, hogy Jaj, ne. kijön az elején, és meghalt. <gül> és köszönjük. Ha, ha ennyi lesz a spin-off, ezért kifizetek 1400 forint egyet, komolyan Mennyi. mondom. Azért szerintem sok ember lenne, aki lehet szívesen megnézni Jar Jar halálát. Igen, tíz elhúzzák, elhúzzák, elhúzzák, elhúzzák másfél más órára, ember igen, igen, igen, meg kínozzák. <gül> igen. Ilyen, a legújabb fűrészbe a főszereplő. Nem, nem. nem úgy, úgy menne az egész film, hogy a film elején elesik, és a film végéig botladozik másfél órát, és így belesik, belesik valami halálcsillagban, ami akkor robban fel. Vagy meg, aztán... meg lehetne csinálni azt, hogy ugyanazt, mint a 127 óra, hogy a szorítja egy szikla, csak ő a végén meghal. Igen. Ja és közben meg ott hívja a szüleit meg nem tudom mindenkit, és nincs senki, mert amúgy mindenki utálja, mint a fost ja, és majd szomorú fog egyedül fog megdögni nem baj, dögöljön meg nem jaj, na hát kibeszéltük ezt is rendesen ezzel a kedves gondolattal a... mindenkinek gondolok jaj, tényleg már ugye jövő héten Igen, jövő héten miért? 24-e akkor még Pont felvetjük. 24-én, 25-én tényleg. Igen, 24-es szombat. Igen, igen. Meg aztán ki tudja, mi lesz itt még jövő héten? Jaj, még lesz Szilveszter is. A fa még lehet, hogy bekerül egy clickplay. Vagy a két ünnep közé, ha más Megoldjuk okosba Hát nem tudom, én dolgozok a két ünnep közt. A clickplay kerül akkor ki. Majd. Hát, de felveszik előbb? Vagy yeah. <gül> én nem tudom. Másárnap. Másárnap. Megoldjuk, meg megoldjuk. Megoldjuk a Hír. Így van. Lesz-e újabb Star Wars, ami ilyen? Biztos lesz. Ja, vagy, vagy nem. Ja, akkor már ez is kell beszélni, nem? Vagy arról hát. nem beszélünk a halálos iramban borzalomról? Nem? nem. tudom. Mi az most ilyen? Nem tudom, fing. Mert, mert egy idején elkövetem. Nem, ja, az nem. Nem, nem, nem. viszont az izét nem. Nem, Az új Christopher Nolan filmnek a a Dán Kirkot? Nem. Na, az, az jó lesz. Meg, a, meg majd a Kong, az is jó lesz. De az még odéban. van. Ja, meg jön az Assassin's Creed. Arra én kíváncsi vagyok amúgy. Amúgy arra én is. Én, egész jónak tűnik. Meg én a fuzzband Azért az mekkora meglepetés lenne már, hogyha ez a film egy jó film lenne, amit videojátékból csináltak. Tehát ez így, mindenki így ülne és nézne. És pont az Assassin's Creedből? Nem, nem tudom. Nekem meglepő lenne. Mondjuk én már én kicsit utálom, mert lesz benne jelenkori száll, szóval én, én azt a játékokba is rüheltem, és szerintem itt is teljesen fölösleges, de mindegy. Hát akkor nem Assassin's Creed, akkor csak egy jelmezes film. Hát épp ezért működne. <gül> akkor az csak egy ilyen, mi is lenne? Négy muskétes, vagy három testőr, hogy valamilyen eszmét használjunk. Különben megindul működne. be jövünk valami ilyesmi. Akár, na jó, szerintem zárjuk le itt mára, mert elkalandoztunk olyan vidékre, amit nem ismerünk annyira. Így van. Nehéz lesz visszatalálni, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, és játszatok sokat. Sziasztok. Így van, karácsonykor is, és boldog karácsony, mindenkinek előre is. Ho-ho-ho, boldog karácsony. Köszönjük,